اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إیاک نعبد و إیاک نستعين اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مقصد سوره فاتحه العباده لله وحده د عبادت لایق یو الله د عبادت اقسام دا لایق مله د عبادت د اجزاو لایق مله نه پیغمبر لایک دی نه یو ولی ولی دی او نه کومل مخلوق د عبادت لایک دی صورت پدریو برخو کې تقسیم دی اوله برخه دری آیاتونه و پر درې آیاتونو کې حق د الله بیان شوی او دویمه برخه یو آیتو په دې یو آیت کې حق د الله او حق د بندگانو یا کنابود حق د الله و ایا کا کنستاین حق د بندگانو دریم برخه ایت نمبر 3 نا ترومه پوری وا پدی کی حق د بندگانو بیاول ولیسا کی منگا د الله حق بیان کړو د الله صفات بیان کړو الحمدللہ کی د الله یو صفات د اولوہیت خدای توب رب العالمین کی دویم صفت دویم حق د الله چغربوبیت ده الرحمن کی درم چا رحمانیت دے الرحیم کی سرورم چا رحیمیت دے مالک یوم الدین چ مالک دور از جزا د جزا دے ایا ک نابود و ایا ک نستعین حق د او ایا ک حق د بندگانو حق د الله دے چ د الله عبادت وکاو د بل چ عبادت بنکو او حق د بندگانو دے چ د الله نبه استعانت بدالانه غواړي غيبانا امداد بدالانه غواړي د بلچان به نه غواړي او حق د بندگانو په دريمه برخه کې چې د الله نه پوښال کئ د سميلار او د الله نه امداد غواړي په توفيق چې بسم الله مان لړ شو الحمدو د خدای توب ټول صفاتونه لله خاص الله الذي رب العالمين چې پالون کوي ټول مخلوقاتو ده الرحمن ا مہروبانہ د الرحیم خاص مہروبانہ د مالک یوم الدین مالک تہ دورز د سزا او د جزا ایاکا نعبودو خاص تا عبادت کو د بل چان کو و ویاکا نستعین او خاص تا نمداد غواړو د بل چان نه غواړو اهدینا مزبوط کی منگا کلک کی منگا سرات مستقیم بلار نه غ باندې نیر غلاره قران نیر توحید نیر سنت د پیغمبر علی سلام سرات واللزین پلاردها کسانو انعمت علیهم چی تا احسان کرده ده علیهم پاغوی بانده غیر المغدوبی نلاردها کسانو غیر نلاردها کسانو مغدوبی چی غزب شوی ره علیهم پاغوی بانده ولا, ولا او نلاردها کسانو دوالین چی حران و پریشان دیم بسم الله الرحمن الرحیم علف لامیم ذالک الكتاب لاریب فیه و المتقین مقصد د سوره بقره بیان د ست... تلورو مسالو ده اوله مساله اسبات توحید دا ثابتول چاله ذات او صفات کويو ده دوییمه مساله په د صورت کې اسبات د رسالت دا ثابتول یعنی د پیغمبر علی السلام پیغمبری ثابتول دریمه مساله jihad فی سبیل الله توحید د پارا او سنت د پیغمبر علی السلام د پارا کوشش کول بدنی قربانی ویر کول او تلورا ما مساله په د صورت کې بیانېږي انفاک فی سبیل الله مالی قربانی ویر کول دا صورت په څلورو برخو کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه ده په د سل آیاتونو کې سل آیاتونو کې بیان د دریو ډلو په د پرسر آیاتونو کې اثبات د توحید بیانېږي اوله مساله دا په دریو بابونو کې تقسیم او اول باب شل آیاتونه په د شلو کې بیان د درې و ډلو هغه د ریډلې چې په سورته فاتحه کې مخکې مختصر بیان شوی و هغه چې د ریا ها هغه د ریډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی و اولو پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیان ده پنځه صفاتونه د مؤمنانو بیان یې حکم د دنیا او حکم د آخرت ګوره نن دا مونږ چې کوم سبق و ټول نو کوشش وکایچه حکم د دنیا کوم ځای کې دنه اغا ایت د پاسهولې کړو کې غوند خپل خپل کوم ژوندونه کې حکم د دنیا حکم د اخرت کوم وی ال تولی کې حکم د اخرت یعنی نن سبقه دا استفاده والې لفظي ترجمه کوم ځای کې دنه غشي وی ال تولی کې ځان سره او با شون ځان سره کوم ژوندونه مخته کې خپل خپل او هغه کې نکل وکینن اول پنجاتون کې پنج صفاتونه د مؤمنانو او د دې صفاتونو د پاسای ک نور نشي لیکلي یو د درې وني کيده اول صفت د دویم صفت د دریم هر صفت د پاسا یو دو درې صړو نمبر واچوي نو په وي چې دا اول صفت د دویم نه د دریم د څلورم دي خپل کړم موجودو کې ها اول پنځه ایتونو کې د مؤمنانو بیان د پنځه صفاتونو حکم د دنیا حکم د آخرت مجددا د و ور غوړ ورتم الف لاميم... په معنا دې حروف معنی الله خپويږي دا حروف مقطعات دي هغه حروف چې ځان ځان ته ویل کېږي الف ځان لا لام ځان لم ځان علم نشوي ویله علم نشوي ویله علم نشوي ویله علم ما علم ما علم دې دا ټول ځانشوي ویله بلکې الف لا میم او د دې لپاره دا, دا حروف الله قران کریم کې راوړي دي چې الله دا ثابتول غوړي چې علم غیب ما سره دی کامل علم ما سره دی که څوک دا دا وکیږي نور دې نور هم هغه به یي خدا غيوانه نقطه زموږ مشرانو او استادانو د دی دین رو باسرې ده چې دین وجدادہ شه دې معنا نه ده معلومه چې الله دا ثابتول غوړي چې کامل علم زماده ځانشتره ذالکل است اول آیت کې ترغیب ورکه قرآن له دویم آیت کې اول آیت کې حروف مقطعات او دې دویم آیت کې ترغیب د قرآن له عظمت د قرآن بیانې ذالک کتابو دا کامل کتاب ده پوتشي کې کامل له ایمانیات کې نه ده ایمان په باب کې دا قران نه کامل کتاب نشته په دی وجه باندې ده ایمان په باب کې د قران او د متواتر حدیث نه بغیر به دلیل مدل کییم نه یو مولا یو سړی یا زه یا زما استاد یا بل مولا هرڅوک چی هغه کدا کیدی او خبره کول غواړي دا کیدی او خبره ثابته ول غواړي نو هغه بل دوشه نه دلیل وړاندې کوي یو قران نا او یو متواتر حدیث خا. متواتر حدیث بیا به وکړ ان شاء الله پخ خبرو کو چې متواتر, متواتر, متواتر حدیث کوم حدیث ته لیکيږيو درجات شيرا او بدون معلوم دونه ذهن کې وساته چې متواتر حدیث د حدیث ټولنا اعلی درجه ده ټولنا معتبره درجه ده متواتر حدیث دومره صرف ذهن کې نه وي کتاب ذالک دا کامل کتاب د ایمانيات وباندي او ګره پېمانیا ته کې نور احاديث د منل کېغه په دلیل کې نور احاديث څه مطلب چې هغه نور درجه او احاديث دي هغه په احکامو کې منل کې هغه نه په احکام ثابتېږي د موږ په حساب باندې رجو په حساب باندې نور چې کوم احکام دي د جون سره تړلې نو هغه حدیثونه هغه احکام ثابتوله شي خو اكيدې کې دا دوه شیونه دي معتبر دا د دلیل کې ته وړاندې کې لا ريبه شک نشترې په کتاب کې د مؤمنانو په نيز باندې لکه کافرانو غو شک کړي کنه کافرانو غو شک کوي په قران کې نو الله ربه شک نشترې فی په دې کې یا خدای الله په نيز په دې کې چک نشتره یا د مؤمنانو په نيز دې کې هیڅ شک نشته ځانته مؤمن وي هغه به دا غځین کې بل قران په حساب باندې شک نی اب وې چې نه چې مالته وی دا به سي عقيدوي دا به حقي دا به حقي او دا دبلچا طرف نه نه دي دا ټول د الله د خوانه دي او یاد بل معنا موږ کړي وا چلا په معنا د نه نهي واله نه مطلب امر لا چلا ريبا شک مکوي فيه پدې کې او مؤمنانو شک عمران شي پدې کتاب کې د څه نه چې د قران ته یو سړی عقيده ثابت وي او ته چیر نه پلانکي مولا خپلانکي کتاب نه خبره کوي د څنګه غلط کې دي شغه وي یو سړی ته قران نه کېد ثابت وي قران د کېديو مسله واضحه کوي او بس ري د نور شينه لګياده نور کتابونه نور شونو لګیا د او دانه چې ته په قرآې شکو طب قرآه کې د داخلی چې قرآانو م ک با کړی د ا دا کې د لین ل راځي نولارې به شک م کو په دی کتاب کې او ممنانو ددن مضبوتیا کلله ده دل دمونږ ټول تسیه کړی او خ فسیات طر مونه د د را م کومونږه خو دن مضبوطیا کلاللی دی د پااره د متکیانو. بیا چو موږ متقی تفسیری کړو چې چوک څوک دی الزینه تکونه شرکا و یا ملونه بتاعتی حدیث کراځي چې متقی هغه چاته ویل کی چاغه شرک نزان ساتي او د پیغمبر په طریقه باندې عمل کوي یعنی موحد وی عقیده سمي توحید پرستی او د پیغمبر اسلام پسونو تو باندې رواني جون غم خادي معاملات هغه د پیغمبر په طریقه باندې تي پاري عمل کوي اوس پینځه صفاتونه د مؤمنانو بیان دي متقیان ها کسان سان دی یؤمنون چی ایمان راوی بل غیب په غیب باندې دا یو صفت دی را پسه یو لیکای دا یو صفت ویقیمو نصلات او جاری کوي منزه خپلم کوي په نورم جاری کوي ها قایمای مزنا پابندی مزنه کوي نه د ټول معنی صحیح نه دی ځکه قران د مؤمن صفت دا ذکر کړی چی خپل مز کوي بل چې د پ کنټرول کې د لاس لاندې وي هغه معنی من جاری کوي د مؤمن قصفت دا ده ویو ک ونهلاتته او جاری کوي س ته دا دویم سیفت شو میمه او بعضې د هغه معله رضق هم چې ورکړ منږ دوی ته یونفی کوون خررج کوي دا درسیفت شو والله او دا متکیان کساندي یومنونه چې ایمان را وړي بما په هغه کتاب باندې انله علی کا چېګلی تا تاته و ما او ایمان راوی په هغه کتابونو باندې اونځل چرالی گله شیوی د من قبل که مخکستانه د چلو رم صفات شو چې دلته په کتابونو باندې ایمان دلته بیا وضاحت شوی چې بنور کتابونو باندې ایمان اجمالاً ده مختصراً سب دونه باندې چې د علا کتابونه وو حق پکې وو خپل زمانه مطابق او خدا خوب قرآن کریم باندې ایمان تفصیلی ده تفصیلی څه مراده چې دی باندې عمل کې د بځکه دو بیانې د بنافس کې وبالاخره هم یلقنون او په اخرت معنی هم دوی یقین ساتي يا يقلري دا پنځم صفت شو حکم د دنیا اولئك علاه د هم دا پنځم صفاتونه ول خلق علاه دن په هدايت دي مربم طرفه رب د دوینا دای حکم د دنیا شو چې په دنیا کې امدا خلق په هدايت دي دا نور خلک چې د هدايت دا وی کوي چې نو په هدايت دا اسه دا وی کوي دا خپل داوي کوي دروغجن دي کدا صفات مکینو سیدا په هدایت ده او کدا صفات پکلینو دا که دا هدایت دا وقی دا په هدایت نه راله وی اولای کدا پندو صفاتون والا خلک الاه ودن په هدایت دی مربهم طرفه ضرب د دنیا دا د دو حکم دا حکم د دنیا شو او حکم د اخرت چې اولایکا او امدا پندو صفاتون والا خلک همل مفریحون هم د په دنیا کې هم کامیاب دي او په اخرت کې هم کامیاب دي د حکم د اخرت شو اوس پرې دوا ایتونو کې پرې دوا ایتونو کې د دوه میډله چاغه منکرین دي داغي بيان کوي دو صفاتونه ذکر کوي او حکم د دنیا او حکم د اخرته بیانې ان الذين يتقون حقا كفروا حق پټي دیو صفات حق پټي سواون برابر ده عليهم پغوې باندي انذرته هم کته ويره دوی لره ام لم تنذرهم ياي ونه يره دوی لره لا يؤمنون د ایمان راوړي دا یو او دویم صفاتان په آیت کې ده چې ننلذي نه یکرها کسان کفرو چې انکار کوي د وجد زیدنه اینا نه پزید کرا غلي خبر نه مني په یګه چې د حق ده خود زید د وجنه نه مني مټا کړ ده نو سواون برابر د الیم په دوی باندې لقب جهل عبد شیبا نور چکو محمد الله ابن ابي ابن سلول د ټول منافکان د ټول زید د وجنه نه منله اننظر ته هم کته و دوی له کهته ته بایان وکې تو ته د جنم خبرې وکې د قیمت خبرې وکې د الله داعذاب خبرې وکې ام لم تونز همم یونه یا دوی له او که نه ببیخی تهونه کې لا منون دو ایمان در را وړي دا خو د صفات شوه اوس حکم د دنیا ختم الله واللهکروبې هم مهور لګولی د الله الله کووب هم په ژون د دوی باندې واللهسم هم او په غګون دوی باندې والله سوار او پهسترګ د دوی باندې غشاوتن پردي دي نیو جمعره و سره اخر کې اوري کوي غشاوتن پردي دي د دوی د ګنا ده وجه د دوی د عمل ده وجه دا پهونو باندې چې پردي دي په غوګونو باندې چې پردي دي په سترګونو باندې چې او مہر دی دا د دوی ګنا ده د پردي پراغلي دي د دوی خپل عمل د خپل عمل چې شهره هغه حق پټول او هغه د زید بزيد کيراتل په دي وجه کول دا نه صفت ده د وساره په خپل خبره زید کړي و داخسې فتنه لري خو یې شم دنیا شو او کوم د اخرته ولهم او دوی له بهي عذاب اعظم عذاب لوی اوس په دی نه آیتونو کې د مخ کې نه آیتونو کې بیان کړي د درې مډلې منافقانو له صفته ذکر کړي او ورسره د دنیا او کوم د اخرت تر آیت نمبر 4 سمه پورې و من الناس او باز د خلکونه کوم خلکونه د ان الذين كفروا په کفرو کې بعضی خلک د سید الله وی او من الناس یو بعضی د خلکو نه من یا بعضی د کافرانو یا د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وای دی آمنا من ایمان راوړې بالله پلال باندې بل بالیوم الاخر او پرز د اخرت باندې خو ما هم مؤمنین او نه دوی ایمان راوړون کی دا اول صفت شو چې په خلانو د ایمان داو ده خو پرې کې ایمان نشته دوه صفت يخادعون الله تګی کوي دا الله سره پخپل خیال الله ته غوټګی نکې خو دوی دا خیال لږه مونږه الله سره ډګی کوو دوی دا خیال لږه غنی الله به مونږ نه پويږي زمونږ په ټګي باندې دوی دا خیال لږه غنی الله به مونږه په دې ټګي باندې ونی نيسي پخپل خیال غخپل خیالات جنگي چا له مونږ الله به کې يخادعون الله تګی کوي لکه زمونږ مسلمانانه غناونه بکېی غلطونه باندې بکې یوڅوي یره الله غفور رحیم ده علا موږ نه لسی په دې ګنا باندې زین کې دا یو تسلی وی زړه لا تسلی وی کې دا ډېر کې چمه الله خدای مهربانه ده او علا موږ په دې ګنا نه نسی یو خادون الله ته کې دا الله صرف خپل خیال ولذینا او ټگی کې دا کسانو سره امنو چې مان راوړل مومینانو سره ډګی کې و ما او دوی ټاګي نکي الا انفسهم مگر د خپل قانون سره دوی خپل ځان دوک کوي الله وی خپل مرګر چ دوک کوي مؤمن موحد دا ځان دوک کوي او ته چې دا ذهن کې د دا کوم داټ ساتل چې الله خو مړ ډیر میربانه ده او دا موږ موږ نه حساب کتاب نکي دا خپل ځان دوک کوي الله وی وما يشعرون دا دریم صفت وه وما يشعرون او دوی کې شعور نشته دومر تردي پر پخل توانان قصان نه پوور پهېنی شته که نه که دکې اقل شور په کې د خپل په د خپل توانان پو دی دا چې نه پوږ د شور شتهه فی کوروې مرضون پهژونو د دوی کې مرض دی دا لورم سیفت شو مرضان د چ شي رض د د کوفر مرض پ کې ده منافقت مرض پ کیرره د دنیا د مینی مرض پې نور ډیر مرضونونه د ونو مرض پ کیر د دغ اسباب چې د وجهه دوی کې دغ صفاات راغلی دي د منافقته فی کلوب مرضون پژ د دوی کې مرز ده فزادهم د هم الله هم مرض ده دو تکی دوی ته الله دا مرض. فضا د یو ټته مه فضا د او دا باز سپیک اپ یې جنې قران کې لکه هم شو کوم شو علا انا مینا فی دا ټول الفاظ بای تاسو پیه کانو کانا دا بای د ټول متواتر راځي مخ کې دا, دا بای تاسو پی جنې نفزاده هم زیاد دي کی دوی ته هم نه مراد دوی ته څوک الله الله الله مرض مردا دا مرز دا خیره شوي مانگو تاوستا اللہ خودلی چی دسی زیدیان و خلکو دا پارا او دسی مرضیان خلکو دا پارا ده دعا کواد چلا دی پا دغا مرض که زیاد که پا دغه مرض که دالا نور و مرنه نباسا یو او کیا دا خبر شی نفذات هم زیاد بکی گو رسی بدیو بفرق ده پکی زیاد بکی دویتا الله الله مردن دا مرض و او کم دا ولهم د علیم دا, دا خیلت ش وله هم او دویله عذاب علیم اذاب در ناک د علیم در ناک لیم تهک او ځین کې یاد سائ چ علیمقرآ کې چېم ځای کې ظیم طب در ناک وله هم او لهو مطلب او دوی تا وصرف وه هم چې نوه به او دوی او چې لا مصر را شي او دوی تا ولهم او دوی ته بهوي عذابون عظیم اذاب عزاب در عذاب علیم اذاب در د حکم دداخلت شو. بېما په سبب دهغه قانون چديدوي ياودوي ياديدوي دواره سيدين بېما په سبب دهغه قانون چديدوي yek zebun drogh wayun ki ya drogh kawun ki kol kim drogh kai fail kim drogh kai yani kol aw fail dware drogh ni ba pinzam sifato wa iza qila لا تفسدو فساد مکوئ فل ارض پز مکوکی دینی فساد ځکه د دنیا فساد تخویڅو کم د اصلاح ਕਰਨوي داکیل اغلال قتل غصب دل خوڅو کم خنوي تولوب ومن لعنتوي دلدا فساد امر دینی فساد ده خلک د حق نه بندول چیر خیر د گزاره کو او ير خیر د لنجي مو جوړوا دا فساد د اصل کې چې تا د حق نه بندي د حق نه وذا کره لهم او کله چې ویللی چې له هم دی ته ور له هم دوی ته لا توفسیدو فساد م کو فللار د په مکه کې قالو نوای د منافکان ان ب ش نحنو اوس د یاداد د اننا د یقین یا ب شکه دواړه ماې صحیدي ان ب ش نحو منګه او د نو مع د ځای کې چې نهحو جمع انما बेशक نحنو منغا مستدحون اصلاح کون کیو مخفسات نکاو مخ جنگ ختمو مخ لانجه ختمو علا خبردار او د علا فصله د ټول په قران کې دغه یو معنا لري حرف تنبيه علا خبردار انهم یقینا دوی دا ان د توڅ چیزان لا فساد کيو ځان ته اصلاح ولا وی انهم یقینا دوی همو المفسدون هم دوی فساديان دي تله حقنا خلق بندي ولکن لا يشعرون لیکن دوی کې شعور نشته ده صفت صفته اوسوم صفت وازا قيل او کله چې ویل شي لهم دویتا امنو ایمان راوړې کما لته موږ دومانه کړې وې کما لکت څنګه چې کما د وجدا د دینه امنه چې ایمان راوړې نه سو صحابه کرام نهست مراد د صحابه کرام دي خام کما د وجد دینا امنو امن, آمن ناسو چې ایمان راوړی صحابه کرامو ینه ځکه ایمان راوړی چې صحابه کرام ایمان راوړی د غو د وجې نه ایمان راوړی قالو نو وای د منافقن انؤمنو ایمن ایمان راوړو کما د وج د هاغنه امنو سفها چې ایمان راوړی به وکفانو دایو معنا شو دایو معنا ده زقیله د رو ریکټ کې خدا وظبه ان شاء الله گروپ کې ورستا داس نه شیر کما بیارین اور دیشه و اذا او کل جو ویل چ لهم دویتا امنو ایمان راوړی کما لک څنګه چې امن الناس فها ایمان راوړی بی وکوفانو یا پښان د ایمان د لک څنګه چې ایمان راوړی صحابه کرامو یا پښان د ایمان د سد دوړ یو او لک څنګه چې یو تقریبا الفاظ ګډ نه فرق نشته نو الناس دوی معنا لکه څنګه چې ایمان راوړې صحابه کرامو قالو نو وایو د منافقان وای د منافقان امینو امنو آیمن ایمان راړو کما لکه څنګه چې عامه سوفها ایمان راوړې بې وقفانه یې ایمان ولو ته بې وقوف وې ځکه صحابه کرام هغه خلکو چې دغه ایمان بالکل د قران مطابق و ځکه موږ د ناس د مراد صحابه کرام هغه څلګه دغه نه بعد خو بیا فسادونه شروع شو د صحابه کرام او تا تابعینو ته تابعینو نه بعد نو ۶ خبردار ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ وي ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ هم دوی ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ من ۶ ۶ First and then there, it's Z Arduino, we need to know better people easily, we need to know more. Are you should watch God's feet you? However, نہ صفت صفۃ و ازالق الذين او کل چ مخامخ شي کسانو سره امنو چی ایمان راوړی دي صحیح ایمان والا صحیح ایمان والا او چ مخامخ شي قالو نو ويدا منافقا امننه موږ ایمان راوړی هینا ویل وی چی موږ تاسو ملګری یو و از خل او کل چ لاړ شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو مشرانو ته ګور غلا غو ته شیطانانو ویلې جه دوی مشران د د دوی چکم د مشران دي د شيطانان دي الله وي اصل کې ځکه او د شيطانانو ویل خدانه چې شيطان ته لړ شي شیطان له خصوک نسي اصل کې شيطان مراد دلته اغه مشران دي ښا او اذا خل او کل شي لارد شي ګوره د قران الفاظ تمه سوچ کوي ګزارا کوي قران ګزارانه کوي قران تمه سخت الفاظ چې دي مشران شيطانان دي الله او اذا خل او شي لا شياتوينهم خپل شيطانانو مشران او تا قالو نويده منافقا ان معاکم ان بمونګه معاکم تاسو سره ستاسوملګریو ان بکه نحنو منګه مستهزی پوکې کوون کې د ممنانو سره الله د دا دا نه هم صفتخواام الله الله یستا سزا د ټوکو په ووررکې به دوی ته مدو هم او پری ب دو توغیان هم پس سر د دوی کېګه هم و د او پریک بهدي هم دوی فی توغیانېهم په سر کشي د دوی کې یا ون حیرانو پرشانه دی ل لسم سیفت شو چې حیرانو پرشانه دي چېره مونږ د مونږ د و د چا پهسېلاړ ش او او چاپین پر کې پس دی او د چاین پټ کې سر ده او چوک بغیر د په ګ او د چاپ پهټ کې سر ده یو شر ده که نه اغه حیرانو پریشان ده بالکل حیرانو پریشان ده نو پویږي چې پچا پا په سي لاټ شمه او سپين پسي پسي لاټ شمه او خړ پسي پسي لاټ شمه بلانكي پسي بلانكي پسي لاټ شمه داغه منافق دي چې حقمان خپل عقل نیس لګیل کې دنیا کې د نړۍ په پختونو کې نوی ډېر روخيار دي دنیا مامورو کې بیا خو چې پچا په سي د پسي لاټ د پسي لاټ دنیا مامورو کې لیکن دن مامريشي نه بیا وي چا پسي پسي لاټ شمه چا پسي نو یا ما حیرانو پریشان دي د ل صفاتون اولایکا د اوس حکم د خوکم د دنیا اخره کې را اولایکا د ل صفاتون والا خلق د مخک حکم ل صفاتون بیان شو د منافقانو اولایکا د ل صفاتون والا خلق الزینا هغه کساندی اشترو د ولالتا چې غره کړل ګمراہی بل هدا په مقابله د هدایت کې فمار بهت نفعا ور نکړه تجارتهم تجارت د دوی دمرہ بهت تجارتهم تو فائدہ ور دوی دویتا تجارت د دوی چې داغه د هدایت او گمراهی मेंस کې دوی گمراهی غور کړله او د اخر کې دا, دا, دا, دا, دا و ما كانوا مهتدین دای حکم د دنیا شوخه و ما او ندي دوی بس ندي دوی ساملار مونډون کې دردیجه پور ادا درې مړله د منافقانو بیان او اوس دا تلور آیاتونو کې دوه مثالونه بیانږي دو آیاتونو کې یو مثال بیا دوه آیاتونو کې بل مثال اوس ګوره ورته مسلهم مسول الكفار فاریفی انکاره هم مسلو کافل بایاندي کې د پره جمله پرته دخواه مسلو مسول کو <مسلو> فاریفی <الكفار في> انکاره مسلو کا ف بیایانې <البعاني> مثال ددي منکوو <منكرينو> په انکار کې <كے> او مثال ستا بیان کې <كے> کم ممسل لځ په شان د هغه <حق> سړی دی <دے> <سطوق دا نارا> <شبالي> قد دناه چې بلې کوور ها هونه رجالون قایدون او ده غور سر دلت خلقناستو پتیروکی ده غور ده بلیدون مخ که تیارک خلقناستو لارتی ورکوا زولو تاریک لارتی ورکوا نو دو دورتا اول اور بلکڑو نو فلم ما پس هر کل چه ادواءت ما پس هر کل چه ادواءت رناؤکڑ ده غور ما حولهو گیر چا پیرده ده سڑینا وهم لم ینتفعو بها او دوی فائدہ وانه غسته د غ... وره په تیار کناستو په کار چهور نه فائدہ غسته وې رڼا نه لارې مونډلې وې چې په کوم لارو شو او دا غ سړی شکر ادا کړو خو دوی فائدہ وانه غستا زهاب الله بنورهم بوت لا الله رڼا د دوی نه ینغه د قران او سنت رڼا چې نبی اسلام ته بلا کړو هغه تی بوتلا وترکهم او پری خودل دوی فی, فی ظلمات پتیرو کې لا یب سرون دوی وسنې پتیروکی پراتاو رڼاو ته وشوا ارانا استفاده وانه غستا سنت نه فائدہ وانه غستا او الله ته بوتلا بل زیلا اوس دوی دي دوی اوس نور تر قیامت تر مرګه پور به حق نوی نی انداسي بڑا په جهالت کې پراتی, پر پراتی. سومن کان دي د حق نه بوک د حق نه اوميون د حق نه فهم پس دوی نه واپس کیږي حق تا. دا یو مثالو مثال او یویم مثال دا بو دا اول مثال د پار د منکرین اوخه د مکی ان انکار چې چبیل کوله مثلا مننم نه او دویم مثال د پار د منافقانو ده او مسلهم او مسل کفار فی انکار غرد او چې دغه دغه جمله لناندې ده او مسلهم او مسل کفار فی انکارهم ومس مسلو, مسلو کا فی البیان او مثال د منکری نو په انکار کې او مثال ستا په بیان کې کسویبن نو کسویبن کيمرات نه پښاند باران دي کسویب اس ک اصحاب سويبن کسویبن ک اصحاب سويبن باران والو دي من السماء د اسمان نوي فيه په دي باران کې ظلمات تیری دي تيرو نه مراد باران نه مراد اغا د قران و سنت باران دي قران باران چپی ویه کما نیوشي په دې کې ظلمات ته ری دي او اصحاب سوين باران والو نه مراد منافقان دي ودي پري منافقانو م ته ری راشي شکوك ورته راشي چې دای ته ویل د اخون نن تبليغ یاد کړه او نن خو پلان یاد کړه نن خو پلان یاد کړه دلیل له بنو ګوري چې دلیل خبره تر کوه ده پر سیدا دلی بنو ګور کې و سوچ نه کوي بس یو ډل کوي پرستی به کوي پرستی شپ کوي دله پرستی کوي شخصیت پرستی کوي بس آقا پس براوانی ظلماتون فیهی پا دی باران که ظلماتون تیاریدی یعنی آقا شکوک و شبهات دا منافق دا آو گرگور ده منافق ده پاره آ... وراغ او گرگورده گرگورد نمورا ده آقا چه یه را داخوی زیاد کرده داخوی ما اشاره کده وبرکون او بریخنه ده پرک پلوک ده چه مطلبه چه وی خپله فیدهته پهې مطلبکاره مطلب او تک کوي او چې خپله فاده ته کار نه شو بیا په کې ودرېږي نوګور ه خان او کس ب او مثالله د منکو پین انکار کوو مثال ستا په بیان کې کس بن فشان باران والا دی من نهسمای چې د بره نووي فی په د باران کې زلوماتتون تیری دي ورادون ګر ګور دی وبرکو او برخنا ده یج نو ګرځایی ده منافکان اب هم لره گوته خپلې بندونه د گوته خپلوخه اسواب یې هم بندونه د گوته خپلو فی اذانم په غوونو خپلو کې مینه سوای کې د وجد تندر نه حاضر الموت د يرې د مرګ نه ینا حق اور دوره تیار نه دی گوته ورکی دسی گوته ورکی تبه چې د گوته ټول نه نه باسي په دیږي کې دومره نفرت شي چې زما په خلاب نو خبره ونه کی د پلانکی دلی په خلاف نور څه خبره زوونه ورمه د پلانکی شخص په خلاف زنور خبره وانه ورمه د پلانکی اکيدي په خلاف غلطه په خلاف زنو خبره وانه ورمه د دې وجنه غوتي ویر کی به وګونو کی بس وای بس دا نه دامي برداشت نه چې دا حق واره ورمه په دې وجمه نه غوتي ویر کی والله محیتم بالکافرین او الله را ګرون کړي د منکرین لرا یقاد البرکو قریب د برښنا د قران ها د قران او سنت چې وا بخلی د منافقانو یني دا ک دویدا قران ناوری نن ټول عمر به بنده تاهرو کې راتوی کلمہ هر کله چې ادوا علیہم رناشی لهم دویتا د منافکانو ته مشو فی روان چی پغی کې کفایده و ته ملاوژن بیا استعمال غره غره مخ کې منافقانو صفات کې سوچ کاوي ویزالا کل ذین قالو آمنا چې مومنان سملاوژن او ته عمل استعمال ما نو كل ما هر کله چې اادعاله هم رنا شي دوی د منافقان منافقانو دپاره مشفی روان چې پاغراننا کې وضا ع دم او کله چېتییاه شيله هم په د منافکانو باندې قامون درېږي چېفاده په کښکارهوي بیا اودرې کې پاغه باندې ولو شله او کچل و غواړي الله او کچل خوښ شي د اللهله ذهب به خااممه بسمعهم طاقت بسم د او ریدو دوی اب س او طاقت د لیدو دوی ان الله يكن الله على كل شيء قدير قدرت لرون کرے دا یو بابو په دې یو باب کې بیان درې وډلو او دوه مثالونه بیان شو اوس د آیته مری وشتمن تر آیته نه درشم پر کوم پر جمع سبق ویل لري دا تقریبا نونس آیتون دي په نونس آیتون کې دا دویم باب ده او په کې عام خطاب د ټولو انسانانو ته چې ایه وناسو عبدو ربکم هو کې خپل رب یو بنای عبادت د یو رب کوي بل وسر مشریکه وي په دې عبادت کې او بیا مخک تفصیل وسره سره کوم یا ایها الناس او خلق اول کی دعوه ذکر کیخه خطاب کی الله ټول انسانانو ته چې یا ایها الناس او خلق او عبدوا ربکم عبادت کی یو اومنه ربکم رب خپل اوس په دې باندې 15 دلایل پیدا باندې الزی هغه رب خلقکم چې پیدا کړی تاسو دا یو دلیل ورته دلایلو باندې یو وصولی کوي خطاب او په او ب دورب کوکهدعوا ختاب یا داوا دوړه کلی خلک کوم الذي به خلک پیدا کړي تاسو وال او ها کسان پیدا کړي دي من قبل کوم چې مخکېستاسوونه دا دویمدلل لاكم تق خا مخاج تاسو ېږ د ال لانه یا خا تاسو ځانو سا خلاف ده ال لانه دوړه مع دي دریم دلیل الذي. هغة رب هغة ذات جعل جرزولي دا لكم ستاوز دپاره پارا الارض زمکا في راشن فرش و او أو گرزولي دا اسمان بنا انشت دا تل رم دلل و انزلا من السماي دا برنا ما ان اوبا دا پنزن دلل فاخرزن روبا سبهی پا سره پا باران سره من السمرات د میونه رسکا لكم قراك ستاوز دا نو سامرات د لائلوغز د لانه وسرهولي يفلا تجعلوا لله شركاء سمرد دلائل يعني دپینزو دلائل خلاصه تشهدا اقدادا يفلا تجعلوا لله مگر زوید الله سر اندادن به صفت الله که شریکان وانتم تعلمون تاسپویگی انچه الله در الله صفاتو کی بل شریک دویم صداقت د قرآن دریم دلیل ووح او چرم مطالبه د دلیل که دتونو اوسلي کوې که نهقرآ مجد کې نو خبروي او اوله خبره اسبات د رسالت وین کوم او کچری تاسوفیریبن په شک کې م د کتاب نه نزل نه چې مونږ را لګلی ده چې مونږ را للی دی الله اب نه پ خت بند معلو الله ابد د رسالت شو على عبدنا کې اسباد در رسالت شو چیرته وي دونه ګڼه د تیری کړه ته په دې مخ کې لاړې هلته نه توقّتہ دلته ودرې راشه altitude غ خپل ځمانه کینه نه وین کوتمه کو چې ری تاسو فیربن په شک کې مما دا کتابنا انز... نزلنا چمګړه لګلره علي عبدنا خپل بنده باندې نو علي عبدنه کی ولیکئ اس باد د رسالت پیغمبر اسلام ته خپل بنده وي مطلب د زمانه نمائنده دي د زمانه پیغمبر دي ته پیغمبره کې شک وکوي دا یو دویما خبره وین كنتم او کچر يي تاسو في ريبن بشك مما دا کتابنا نزلنا چمګړه لګلره دي ممما نزلنا لاند ولیکئ صداقت د قران مما دا کتابنا نزلنا چمګړه لګلره دي علي عبدنه خپل بنده د دویمه خبره شوه درمه خبره دلی ووه وین کو او ک چرری تاسو فرین په شکې می مع کې دغه کتاب نه نه میما کې دوی مع شوه میما ک چرې تاسو په شکې میما د هغې مسلی نه مسله او به دورهبه کو نام چې بایان شوه آیت وتم کې میما ک چرې تاسو په شکې میما د هغ مسلی نزلنا چې موږ را لګلې دا د مسله علي عبد نه په خپل بندباني مدل دلیل وحی شو چې دا مساله کې شک م دا ما در لګلې دا مساله د توحید نو تلره خبره خبره فاتو صورت مطالبه دلیل فاتو صورت نراتلو کوي په دلیل سره می مشلي په شان د دې دا دا داوی دا مخک جکوم دا وځه شو دلیل پی ذکر شو یا په شان د قران مټول نه خبره د دا وټول نه قران دی ودعو او را بل شوهده وکم خپل حاضر ناظر ستاسو ا هغه چې ته حاضر ناظر وی باباره دی چې هرځ کې موجود دی هغه حاضر ناظر با بعد حاضر کووت را شه دلیل را ودا. ودعو ودو او بلی شوهده وکم خپل حاضر ناظر ستاسو من دون الله بیا د ان کنتم صادقین سادکن ک چې تاسو جختیې پهدي ید کې تخویف دی چې دلیل د راناړو ان داجان به شي فیلم تفلو پس که تاسو وونه خوو دا کار دیل لم را نه او هر ګزې نه او هرګز نه شي کول دا کار هنندین نه شه راړلی فته خو نار لتي نو وېې دورور نهلت هغه ور نه وکووه نسو چې خشاک د هغې نسو خلک دي وله هجارت او ګټې دی او ع د تیر کړړ دی لل کافرین دپاره دمون کنو اوس شارارت کامل بشارت د پرار د منونکو چې دا مسلهومې و بشر لې او زیریې ورکه کسانو ته عامو چېمانې راړو چشي باندې ایمان راړو په او بدو ر به کو باندې آمنو ایمان راړو په پیغمبر علی السلام باندې د مخکېت کې چې دروښتوم کې چې اسبات در اس رسالتو شو په پیغمبر علی السلام باندې ایمان راړو په قران باندې وعامل الصالحات اعمال کو نیک نیک عمل بن دلته تفصیل کړو چې نیک عمل چی شهره چې نیک عمل هغه ده چې تلور دلایل د دل شرط په موجود وي تا کار باندې یو د قران په دلیل وي هغه نیک عمل دي په پیغمبر اسلام د سنتو دلیل پی وي هغه نیک عمل او د سه کرامو کوو فل په دلیل وي اغ بنی کمی یا د م د مو دلیل ی م اجات باغې دلیلیغ بن با کمی که دیلاوه ی سړی او یو کار ته کامل و خ د چلور د لالو کې د و سر په کار باند داې کامل دهغ دوا ده خیرات دی کهتونو مخې عمل دی پوه شو وا سالالی اتی عمل کوی عمل ک او نوزییرې د ان نه له هم چې دویله جناتتنجناتونه دي که نه تجری به کې او منتهیل ان نهار د لاندې د وو د غ نه ان نهارولی کل لما هر کله چې روزکووخوررا ورکړی شي منه د جنات نه من سمرتین د میونه سکن او هر کله چې ورکړی شي روزکوو وړی شي کل لما او هر کله چې روزکوو ورکړی شي منها ددي. جنتنا من ثمرات الميوه نرسكن قوراقه قالوا نوایب جنتیان هذا الذي هذا مثل الذي دا پشان د هغه میوي دي رزق نه چرکړې شو و مونږه منقبل پوخوا په دنیا کې او تو او حال داده چې ورکولې بشي بهي دا, دا میوي متشابهن هم رنگ په شکل یعنی هم رنگ به په شکل کې او شان به د دنیا غونته نه به هم رنگ پخوان ولهم او دویلا دا بسی مکمل مانا بکوی خلق کما چه وکڑا و او او حال ل چه ورکوله بشی دا میوی بیهی دا میوی متشابهن همرنگ پا شکل که نبوی همرنگ پا خون که و او دوی لفی فيها په دی جنت که ازواجون بی بیانی بی متوحراتون پاکی پاکی و هم او دوی فيها ها پا دی جنت که خالیدون همیشه بی او دفع دا اطراز چدا کتاب د چپلې کې واړه واړه می ټولنه بیان کیږي دغه اعتراض دفقې ان الله یقینا الله لا استحي نپریګدي ا یو در چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوده د یوماشی فما فوقها یا غرد د ماشینا یا غرد د مانم سي کې دي شي چې یا غرد د ماشینا او د مانم سي ده چې فما فوقها یا غرد د ماشینا په حقارت کې دا مطلب یعنی کدي ماشینا وړو کې و کنه دغه مثال لا بیان ان الله یکنن الله لا ستاې نفرېږدي او يیدې ب چې بیایان کې مثللا یو مثال ما به عودتن د یو ماشي فاف او که یا غټ د د یو معه دا شوه دوه فمااف او که یا غټ د د ماه په کارات کې انې د ماشی نه او غټی درې وړه په راغله که د ماشومرهوي که د غټي او که د ما وړو کې فعملله نه په هر چې قساندي عملو مخکې دا باندې توهید باندېقرآران باندې ررسالت باندې فیالهمونونه د دوی پوهږي ان نه هو حقکو چې دا کوړې قب هې مرب به هم طرف دررب د دوی نه. وعملله نه او هر چا کسانې کفرو شین کارې کې د دکې قرآ نه رسالت نه توهید نه فقولونه ماذا اراد الله سیر راده کړی د الله بهاذا مسله په بیا د مثال باندې دا اوله کتاب نه دا دا دا دا دی دانګه دله چ کار د چې دا میثونه بیاې یو دللو به خکاره کو ګماهی الله ب په د قرآ سره یررن د ډیرو دي او مضوط الله ب په دقرآ سره یررن ډیرو لله او ما او نخ قره کوي گمراهي الله به په قران سره الا الفاسقين مگر د فاسقينو فاسقين نه حکم ما تهون کی د الله حکم ما تهي ال زده فاسقين تفصيل کوي الذين فاسقان عك ساندي ينقضون عهد الله چې ماتي وعده الله من بعد میسا میثاكي پس د مضبوطي اغه نه الله سره وعده کوي به ماته کی الله سره وعده کوي به ماته کی ويقطعون او پرې ما هر امر الله چوکم کړي الله به پاغه باندې ان یو سره چې ادا دي کړي شي الله کوم کړي چې دا کار دی وشي نه هغه کار نه کوي هغه کوم ماتي ده الله ويفسدون فی الارض او فساد کوي پزمکه کې دینی او دنیاوی دواړه اولای ک داخله کوم خاسرون دوی تاوانيان اوست اګه تلور نعمتونه شروع کیږي خان کیف تکفرون بالله ترنګ انکار کوي تاسو تک تکفرون ک دا تینه ده ته تی دا, دا خطاب ته راخه لاند الفاظ کی ت کیفا تکفرون گدا یکفرون چرشی سرنگ انکار کی دوی تکفرون سرنگ انکار کوی تاسو اکفرون سرنگ انکار کوم ز اکفرون واحد د پار استعمالی گی اغه به دا و نون نه اکفروا راځي صرف تاسو بالله په یوالد الله باندې وكنتم داول نعمت وكنتم داو چې د دا حالیهغه وكنتم او حال داري او او حال داري كنتم چې وئ تاسو اموات نش په احیا کوم نشته میکري تاسو ثم يميتكم بیا بیا به مرکم تاسو دنیا کې ثم يحييكم بیا به ژوندیکم تاسو په آخرت کې بیا الیه د الله لترجعون واپس پکړې شئ دایو نعمت گیم نعمت هو الزی د الله غزاد خلق پیدا کړی د لکوم د پاره ما هغه په ارضی په ځمکه کې دي جميعا د ټول طرف د الله ندی اتقیدو جميعا منه اكيدو ساتي د ټول طرف د الله ندی ثم استوى بیا اراده وکړله اله سمايه په طرف د ما شاید ویلو چې په طرف د اسمانونو طرف د جمع نه دا سماوات جمع ده سماوات اسمانونه سما مطلب اسمان نوقدره معنا چې لرياس مانونه هغه هغه س... ثم استوا به اراده وکړ اله سماي په طرف د اسمان فسووهن برابري کړ د اسمان هن کې اشاره اسمان لده برابري کړ د سب اسماواتن و اسمانونه سماوات ګره و اسمانونه دهو جمع شو او هو او داله بكل شيء فهريوشبان وشبان پويازاد ده اوس درې نعمت و و چې و بابا لامی عظمت ویرکڑه و تعظیم می ویرکڑه و درجه می ویرکڑه و فریختو بانده و قال رب بکا او یاد که کرد چی اوی ربستا للملائکتی ملائکوتا انی چی اکننزا جاعلون پیدا کون کئیما فی الارد پزمککی خلیفتا نا یو قائم و مقام دا یو بلو ویللی فرختو تجعالو فيه ته پیدا کې فيه په دزمکه کې من غسووک یفسیدو فيه چې فاد بقيې په مک کې س ق دیما او تو بهويې ونو اومونګه نوسبو به هم دی پا کې بیانو به همم دی کا پسیفتونو د خدای توپته وونقد د او پاک ګړو زیاد قال قاله <سؤال> وویلې ورتله ان ک ننظرعاالمو خپېګم ما پاغ س معله تعالمون تا نه پوې او خودلاللہ آدم آدم علیہ السلام ته اسماعا اثرات دا شیزونو کل لها ضروری ضروری سمع اردهم بیای اوڑان دکر دا شیونه هم ام و د شینا عل الملائکه فملائکه باند فقالوا ويل الله ام خبر را قمالا با اسماء پاسرات د شینو حاول چ د چداد ان كنتم صادقين کچری تاسو ریختنی قالوا لفریختو سبحانك پاکت تعالی یا الله تشنه پاکد اجازه د ناپوهه نه لا ناپوهه کوم موږ یو تناپوه نه یالا قالو ویله فریق سبحانك پاکی د تعالی یا الله لا علم لنا نشره پوهه لنا موږ سره الا مگر ما د هغه څه علم تنه چې تا موږ ته خو دې دي چې خوده نه کړی تا لا علم چنشتر پویا لنا منگ سره الا مگر ما دهاغ چو پویا سره منگ سر علم تانا چی تا خودا نکڑی منگتا انکا یکنن تو انتا خاست الالیمو پویا ذاتی الحکیمو حکمت والا ذاتی قال اولی اللہ یا آدمو او آدم امبئوهما خبر کدا خبر دوینی د فرختې بیا اسم مامه پا سرات ددي فلما فلم ما پس ارکله چې امبهم خبر که آدم ال اسلام ووه د فرختتي بیا اسم ماهمه پا سراتدي شنوبانې قال ویلې الله علم اقل لکومه مانو ویلې تاسوته اننی چې قنځ عالم و خ پو غمه غ به سماوااتې په غب داسمانونو ور دی په غیب دځم کې وعالم وخب ما پا وما و خو پویګما ما پاغه باندې تب دونه چخکارا کوي تاسو و ما او پاغه باندې كونتم چې تاسو تک تمون پټون کی وایس کولنا او یاد کا کله چې وي لیل ملائکې ملائکو ته اس چدو سجده کوي د تعظیم ل آدم ادم علی سلام ته نسجدا ده قرد تازیم پول فارخته الا ابلس مگر ابلس او نکر صف. و اس قولنا ویعت کا کند چوی منگا لئل ملائکتی ملائکوتا اس د سجدا ده정이 با دابا پرترف ده دا آدم ف stadوا نسجدد ده ابعادت قرد حل تول فارخته ابلس مگر ابلس او نکرد و اس قولنا او یعت کا کند چوی منگا لئل ملائکتی ملائکوتا اس جودو تابداریو که لی آدم دی آدم علیہ السلام ف بیداری وکړه ټول وفرغته الا ابلیس مگر الا مگر ابلیس ابلیس و نکړله ابا انکار وکړو د تعظیم سجدی نه یا د عبادت سجدی نه یا د تبدار نه وست اکبر او ځان غټ انکار وکړو ځان غټ وګنلو تکبر د وجنه انکار وکړو خو د تکبر غا نقصان له خپل سوچ کوي په دې آیت کې اوس چې تکبر څنګه نقصان دی شهره ابا انکار وکړو وست اکبر او ځان غټ وګنلو وکانا او شو د منل القافرين دمون كرينونا یا قانا پا معنى تخبل معنى والے وقانا اوو دا ابلیسا پہلم دا اللہ من القافرين دمون كرينونا وکناویللیمونګه یا آدم او آدمه او اوسیګه انته ته وز جوک دا کا کې ختاب تااموز جوکو ببی ستا داستا د کا معه راض خم وزو جو کوو ببيستاجننتته په د جنت کې وکوله من هذا دجاننت نه رقدن ب شمارهسياره ح ش کم زینه چې خوخواویستاسو ولا تقربه او من د کې غ دواړه حاض شجرهته دی ندي شوي ان تقربه که ندي شوي فکونه نو به داس دواړه منه ظوااللی مینه د کمی کون ځ د پارا زنان للب کمی وکي. فازلههما لوخ يول دا دواړه شيطان شیطان شيطان انحد د جنتنا فخرجهما نو وې باسل دا دواړه مما دا غزينه کانه جو دا دواړه فيه پاغي کې وقلنا ويل موږ اي هبيتو څه يا لاړ شي بعضكم باز استاسو لي باز پار د باز او دوه دشمنان بي و د جنات او انسانات بخبرمینز که دشمنانی یا استا اولاد بخبرمینز که دشمنانی و لکم اوستاس و دا پارا فیلر دی پزمکه که مستقرن لغون تود ریدل دی و مطاعون او فایده د الهی انتره و وقت پوری فتلق اوستالورم نعمت شیستاس و بابانم اگه خطا معاف کرده فتلقا نواغست آدم و آدم علیه سلام من ربی رب دخبل ربنا کلماتا نوطو کلمی فقراها نویل وستیع کلمی فتابانو میربانی وکر اللہ علیه پا غبانده انهو یکنن دا اللہ هو التواب الرحیم ور انهو یکنن, یکنن, یکنن دا اللہ هو زمیر اللہ انهو یکنن دا اللہ او دا زان زمیر ده دام زمیر اللہ ده تاکید دلتا انهو یکنن دا اللہ هو دغا اللہ تواب و توبہ کبلا ان کے رے الرحیم میروبان ازاد دے قلنا م... آ... ترغیب قرآن لے قلنا ترغیب قرآن سنت لے قلنا ترغیب قرآن سنت لے قلنا ترغیب قرآن سنت لے یا لاد شای من حاد دے نا جمعیان طول فا فیمہ پس کچرے یاعتین نکم راشتاسو تا من نی زمان طرف نہ ہو دن قرآن فلا عليهم ولا هم او ول او آ او سنت فمن پس چا چې طببع تادار وکړله هودایا زما د فلا خووفون نهب یاره در رادون کې وخت آلی هم په او نه به دوی غمجن غمجنشي تیر وخت پسېولله ین او کسان کفرو چین کارې وکړو وکس ذو او درجنتیا وکړله پشي باندې کارو روژتیا بیا یادېنا زمون پایتونو باندې چقرران یوې دا نه نه من کتاب بم بل کتاب من د شیخ کتابنم شخ منمه نوله نووا کسان کفرو چین کارې وړو او دروغ جنتیا وکړه لبي آ یادتی باندې اولاکه دا خلک س حابو نارې جنماندي هم دوی فيها په د کې خالیدون همهې شبوي د دو باو ترجمهوه و دا د الحمولهره بردي چوټي دامو لگو در کوئ دغه حاضري اخلو حاضري لکو نووي. نوی حاضر لیکو زړه چې کوم خلک نه انمو نم